Сила и живот, том четвърти Учител и Господ Беседа от 15 юни, 1919 година, град София Вие ми викате, Учител и Господ, и добре казвате защото съм. От Йоанна, 13 глава, 13 стих Външно думите «учител» и «господ» нямат нищо ново, те са толкова обикновени. Но в света тези две думи — «учител» и «господар» — са две противоположности. В български език с думите «господар», «господин», «госпожа» или «госпожица» се именуват хора, които са господари на положението, които са управляващи, високопоставени лица. Обаче в първоначалния език тези две думи означаваха два велики принципа, които се съграждат човешкия живот. Ще трябва да се определи положението на учителя и на господаря, който в този смисъл е взет като Господ. Думата Господ в първоначалния език е употребена в множествено число и означава Господари. Първият принцип – Учител, има отношение към човешкия ум и воля, а вторият принцип – Господ, има отношение към човешкото сърце и душа. Имайте предвид, че в това, върху което ще ви говоря, всяка дума има особен смисъл. Когато употребявам известна дума, аз търся нейните вибрации, защото думите се определят тъй както се определят слънчевите лъчи. Не може да произведете известен свят, ако не произведете вибрациите, които му съответстват. Следователно, като се говори за добродетел, например, трябва да произведете вибрации съответни на добродетелта. И тогава ще разберете съответния смисъл на тази дума. Само така ще имате една обективна, реална истина. Или истина, която се изявява в живота. В света има и неизявени истини. Земята е пълна с богатства, скрити в центъра й, но те не ви интересуват, защото не са изявени. Вас ви интересуват богатствата в касите на богатите, златото по короните на царските глави и така нататък. Има знание, скрито в слънцето, но какво ви интересува то, що мне е изявено, що ме предположение? Богатството, което е в книгите, ви задоволява. Аз ви говоря за знание, което е изявено в учителя. Когато говоря за учител, аз разбирам същество, което нагласява Вселената – той нагласява учениците си, защото Вселената съставлява сбор от мислещи същества, които са атомите на този велик разумен свят. Като питате, що са духовните хора, трябва да знаете, че те са мислещи същества. Някои поставят духовният човек като противоположност на светския. Вие ще кажете, че светският човек се познава по външността си. Той се облича с враг, цилиндър, носи особени вратовръзки, яки, маншети, ръкавици и мебелировката му в къщия е по известна система. Нима това е лошо в светските хора. Лушавини има и в духовния свят. Там, дето има дисхармония, съществуват и лушавини. Тогава аз си задавам въпроса, ако духовният свят бе чист от грях, и ако ние излизаме от Бога чисти, как е възможно да правим грехове? Този въпрос би останал необясним. Значи в духовния свят съществуват възможности за погрешки. Възможност за погрешки и грях са две различни неща. Ще разясня тази мисъл. Да вземем два кръга с различни центрове. Пергелът ще направи по една окръжност. Тези две окръжности така да са описани, че всяка една от тях да минава през центъра на другата. Ако тези две окръжности съставляват два разумни свята, или по-научно казано, ако едната от тях представлява положително, а другата отрицателно електричество, когато тия два тока започнат да действат така, че силата на отрицателното електричество да минава от периферията към центъра, а на положителното от центъра към периферията, най-после ще дойде положение, когато двете окръжности ще се пресекат в две точки и ще стане точно това, което днес става на Земята. Това, което става днес, не е нищо друго, освен, че кръгът на духовния свят минава през центъра на физическия, и обратно. Ще кажете, това е голямо противоречие. Да. Това е противоречие в онези ограничени умове, които не разбират нито миналото, нито настоящето, нито бъдещето. От гледището на един възвишен дух в света няма никакви противоречия. Хората искат свят без страдания. Чудни са те, това не е философия на живота. В противоречието всякога има страдания, но и в хармонията има зачатък на страдания. Вашето щастие в света почива на страданията на тия малки същества, които ви служат. Вие, които минавате за много благородни, питайте малките същества какво ще кажат те за вашето благородство. Всички овци, волове, агнета, кокошки, патици, всички малки птички, които имат отношение с вас, и те си имат особено мнение за човека. Всички по-малки същества с един глас казват, че човекът е ужасно жестоко същество. Ако попитате дърветата, и те също казват, ужасен е, безпощаден е човекът. И тогава вие питате, защо Господ създаде света такъв? Не, Господ е създал света много добър, но ние и всички други преди нас го развалихме. Тъй както днес е развален външния свят, той се отразява вътре в нас. Светът е направен така, че като страда Господарят, страдат и слугите, и обратно. Христос казва, Вие ме зовете Учител и Господ. И добре казвате, защото съм. За да обясня моята идея, учител и Господ, ще ви разкажа следния пример. В древността живял един млад цар на 33 годишна възраст, която само умните и мъдрите хора имат. Той написал една прочута книга за живота, която посочвала как трябва да се живее. В него се влюбили две царски дъщери. Ще кажете, колко честит бил той. Когато видя двама млади, които се обичат, аз казвам, че се занимават приятно. По-приятно забавление от любовта няма в света. И когато виждам, че хората се любят, казвам, те се забавляват. Ще ми възразите, че любовта е нещо много сериозно. Нима, когато някой велик цигулар изпълнява едно хубаво музикално парче, извършва нещо много сериозно? Сериозни положения са, когато имаш да даваш на кредитори, или когато хирургът те постави на масата и започне да прави операция. И тъй, ние често казваме, че трябва да сме сериозни. Сериозни хора наричам уния, които имат дългове. Докато не се освободите от вашите дългове, не можете да разберете Словото Божие в дълбокия му смисъл. Когато отидеш на църква и дойде при теб кредиторът, да ти напомни, че трябва да му платиш, де ще остане твоята сериозност? Първата царска дъщеря, която се влюбива в царския син, изразявала своята любов в това, че носела навсякъде портрета на своя любим. По цял ден го целувала, направила му параклис, за да му служат хора, палила му кандило и така нататък. Другата царска дъщеря взела книгата на живота, която написал царския син, и от любов към него се заела с изучаването ѝ, като се стараела да прилага всички принципи, които били вложени в нея. Започнала да посещава болни, страдащи и по този начин проверявала всичко, писано в книгата. С това тя още повече се привързала към царския син, защото виждала добрите резултати от неговото учение. Тези две царски дъщери образували два различни култа. Култа на едната царска дъщеря ще видите изложен във всички храмове на света. Не му служат всичките буддисти, брамини, жреци, турските ходжи и християнските свещеници. Другият култ се среща дълбоко в сърцата на някои хора, които само прилагат, без да знаят, че служат на някакъв култ. Първите хора са така наречените правоверни. Те мислят, че Христос ще дойде в плът и го чакат в тоя образ. Как мислите? Коя от двете царски дъщери е разбрала царския син и е изразила по-добре любовта си към него? Първата култура наричам култура на егоизма, дето човек иска само да обсеби някого, да го владее. Днес, момък или мума, като се обичат, искат да се владеят един друг, да се обсебват. Докато са млади, какви хубави работи си говорят. Но като се оженят, не минат пет години и всичката им любов се изпари. Нищо не остане от нея. Когато ви говоря, аз не искам да ме разбирате по първия начин. Аз бих желал да разберете правилно втория принцип и да го прилагате в живота си. И тъй, учителят има отношение към човешкия ум и воля. Той носи в душата си уния вибрации, които може да дадат подтик на ума и волята ви. Вие изпращате дъщеря си на училище при някой учител по музика, но тя се влюбва в него и по този начин не може правилно да схване подтика, който учителят дава на нейния ум и воля. Музиката и поезията са опасни занятия за младите муми и момци, особено за слабохарактерните. Като се влюби в учителя си, ученичката започва да му носи всеки ден цветя, без да изучава упражненията си. В такъв случай вашата дъщеря няма да свърши музика. Ако този учител е момък и може да се ожени за своята ученичка, добре. Но ако е женен, какво ще произлезе от това? Ще се яви много женство, което се среща навсякъде в света. От многоженство се разбира раздвояване в живота. Раздвояването е всякога в вреда на единството. Ученик, който отива при учителя си, трябва да научи съществените принципи, да разбира качествата на законите, силите, да разбира своя мозък, стомах и бели дробове. Стомахът белите дробове и мозъкът си искат своето ви стомах, скоро викате лекар да ви направи няколко инжекции, но какво иска да ви каже този разумен стомах с разстройството си? Той е едно разумно същество. Някой път усещате едно стягане в гърдите си. В стомаха си и у вас веднага се явява безпокойствие. Няма нищо опасно в тези стягания. Те не са нищо друго, освен смяна на енергиите. Света има две противоположни течения на енергии, които произвеждат два различни резултата. Едната енергия стеснява формите, а другата ги разширява. В това се проявява животът. Той може да се наблюдава и в природата. Аз не спирам на съвременните теории, но ще обясня. За да се образува дъжд... Необходими са две противоположни течения – топло и студено. За да се образуват росните капки, отрицателната енергия ги вдига, топлината ги разширява и превръща в въздухообразни. Положителната енергия държи водните капчи долу на Земята. Следователно, отрицателната енергия на Земята и положителната на Слънцето, се привличат и там, дето се събират тези две енергии. Двата кръга се започва противоположен процес, следствие, на което се образува дъжд, който после отново пада на земята. Това е философско разглеждане на въпроса. Тези изпарения, които стават в природата, стават същевременно и в нас. По отношение на природата, Вашият мозък заема мястото на слънцето, стомахът ви заема мястото на земята, а белите ви дробове са съединителната нишка между земята и слънцето. През белите дробове минават двете течения – артериалното и венозното. И в природата има венозно течение, което отива нагоре, и артериално, което слиза надолу. Венозното течение, което отива нагоре, има направление към мозъка, т.е. към слънцето. Най-напред, венозната кръв трябва да мине през сърцето и белите дробове, за да се пречисти и тогава да отида нагоре. Това е една необходимост, която става и в нас, както и в природата. Кръвта трябва да се озонира и да се повдигнат вибрациите й. Всички нечистоти, които се намират в венозната кръв, трябва да се премахнат и така да се повдигнат вибрациите в света. Всички болести в света произлизат от неразбиране на този велик учител, който ни учи. Някога имаш известно стягане на главата си. Умът казва, ти имаш нечиста кръв, пратия да се пречисти. Някога ви боли стомахът, той казва. Имаш нечиста кръв, изпрати я нагоре да се пречисти. Като не знаете това, вие вземате няколко дози или хапчета от някакво лекарство, за да се възбуди стомахът и да престане болката. Същото нещо става и в семейния живот. Като се съберат мъж и жена да живеят заедно,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 Да се подчиняваш значи да възприемеш енергията. Да я обработваш. Това е култура. Това значи да изработваш известен предмет. Един сигулар или художник приготовляваш часове своята композиция или картина. За да обработи в себе си този предмет. По същия закон аз читам, че всяко учение ви ограничава. Подчинява. Ето защо и думата религия не трябва да схващате в ограничен смисъл, а да я разбирате в широкия е смисъл, за да имате резултат във вашия личен живот. Който носи известна религия или известно учение, като портрет в себе си и само го поглежда от време на време, няма да има никаква полза от него. Не казвам, че трябва да изхвърлите този портрет от паметта си но да го поглеждате един път в годината или в месеца и да го прилагате повече. Защо Господ не държи далеч от себе си? Той е избрал толкова високо място, защото знае, че ще го безпокоим. Господ казва, аз искам да изпълнявате моята воля, да живеете тъй, както аз съм наредил света, за да бъдете щастливи. Някои питат, кога ще отидем на небето. Когато се научите да живеете според книгата на този мадрец, царския син. Когато дойдете във втората култура и научите законите. И тъй в думата Господ се включва майката. Учителят е бащата. Учителят, т.е. бащата е превод от една велика идея. Бог се превръща на баща и взема известно съотношение към нас. Учителят е число повишено в трета степен. Той е кубът на живота. Учителят е една разумна същност, която разглежда нещата от три направления, а именно по правения, по плоскост и по височина. Ще кажете... Какво значение има тук, по каква линия или по какво направление се върви в живота? Това има голямо значение. Ако вие минавате в света само по права линия, какво щяхте да разберете от този свят? Ако направите една екскурзия през цялата слънчева система с експрес и се движите с бързината на светлината, ще ви бъдат необходими 31 000 години за да изминете тая права линия. След като сте се движили с тази бързина и се върнете на земята, какви познания ще имате? Никакви. Ще кажете, славно, чудесно е. Ще се спрете на общи определения. Вие сте минали през слънцето със светкавична бързина и мислите, че сте минали през цялата вселена, че много неща знаете. А всъщност нищо не е останало у вас. На такъв философ казвам, че много малко знае, защото се движи с много голяма бързина. За да може да проучиш този свят, трябват ти толкова години, колкото едно число с 15 нули накрая. Ще кажете, нулите може много лесно да се турят? Да. Но за мен тези нули имат голямо значение. Например, като турим при единицата 10, нула, 2 нули или 3 нули, между получените числа има голяма разлика. Аз правя разлика между първата, втората и третата нула. Втората нула показва, че числото 10 е взето в квадрат. Третата нула показва, че числото 10 е взето в куб. Ако има четвърта нула, тя показва, че числото 10 е взето в четвърта степен. Петата нула показва, че числото е взето в пета степен и така нататък. Няма да отида до 15 степен, защото това не е за човешкия ум. Човешкият ум може да открива тайните на природата, само до четвърта степен. Геометрията може да разрешава задачи само до тесеракта. Тесерактът е една малка фигура, на която изучаваме само отделните й части. Кубът е една малка отсечка от тесеракта. Тези линии, плоскости, кубове, имат отношение в нашия живот. Ако разгледаме нашето лице, ще забележим, че то е съчетано от много прави линии, от плоскости и от купчета. В съвременната геометрия правата линия се определя така. Най-късото разстояние между две точки е правата линия. Аз определям правата линия така. Тя е най-малката отсечка от един кръг. Това не е противоречие. Ще кажете, диаметърът на кръга е също права линия. Да, но той е малка отсечка от друг по-голям кръг. Така и сегашният наш живот е една малка отсечка от един по-голям кръг на миналото ни. Следователно и вашият бъде живот ще бъде една малка отсечка от сегашния ви живот. Във вашите животи има слизане и възлизане. По закона на слизането Вие се научавате да се намалявате, а по закона на възлизането се учите да се увеличавате. Тъй, че ние е трябва едновременно да знаем да се смаляваме и да се увеличаваме. И съвременните хора страдат от това, че не знаят да се увеличават и да се смаляват. Търговец, който не знае добре да балансира, Губи в сметките си. Например, той има само хиляда лева злато, ефектив, а пише 100 000 и върху тях прави своите сделки. Не, всеки трябва да поставя точно толкова от своите пари, колкото има в касата си. Природата не търпи фалшиви сметки. Ако не проверите своите пари, колко в наличност имате в даден момент... Дохождате да ви критикуват. Като знаеш по себе си, че си писал повече, отколкото имаш, мислиш, че и другите постъпват по същия начин и не им вярваш. Това сме и ние, съвременните хора. Препоръчваме се, че имаме повече ефектив, когато всъщност нямаме толкова. Като се смъкнат няколко нули, ще дойдем до самата истина. Христос казва, Вие ме наричате Учител и Господ, и добре казвате, защото съм. Той е говорил много важни работи, незаписани в Евангелието. Да, Христос дойде да ви научи как да живеете. Някои казват, достатъчно ви е това, което Христос е говорил. Да, за спасението ви е достатъчно, но не и е да ви о научи как да живеете. А Йоанн казва, че Христос говорил толкова много, че ако би се написало всичко, то книгите на целия свят не са в състояние да поберат това. Аз зная, че и от това, което Христос е говорил, е предадена една много малка част. Аз черпя своите принципи от една много голяма книга, на която всяко камъче, листче... Клонче, цветче, съставляват азбуката. Аз постоянно превеждам от тази велика книга. Като взема едно листо от някое дърво, аз започвам да го разглеждам и чета по него. Къде и при какви условия се образувало това листо? Де е расло това дърво? Защо е остаряло? Какви са били тогава хората? В какви времена е живяло? Какво е било състоянието на слънчевата система и така нататък. Всичко това аз проверявам под на всяко листо и клонче. А вие се спирате пред дърветата, разглеждате ги и си мислите, че те нямат свои преживявания, че не говорят и не виждат. Колко красиво говорят и виждат цветята и дърветата! Всяко листо има свое оченце. Чете всичките ви мисли, и като седнете под някое дърво да размишлявате, всяка ваша мисъл се отпечатва върху дървото и отделните листа. След време вие ще можете да четете по дърветата вашия живот, както и този на вашите предшественици. Колко пъти, като съм се спирал под някое дърво... То ми е разказвало мислите и действията на разни философи, свещеници и други хора, които се спирали под него. Трябва да знаем, че пред Бога всичко е открито. Няма нищо скрито в този свят. Вие казвате, че дърветата са безсловесни същества, а човекът бил словесно същество. Аз съм против това. Няма безсловесни същества в природата но по различен начин говорят. За мен всичко е словесно. Като казвам за мен, не подразбирам онзи царски син, чийто портрет носи царската дъщеря, а другият, който носи в себе си божествените истини за този свят. Христос казва, наричате ме, учител, и прави сте. Но Христос не е учител, като Моисей, който проповядваше око за око и зъб за зъб. Днес вие служите на Христа, но служите и на много други учители. Служите и на Моисей. Вие казвате, аз съм християнин, православен. Но ако ви обиди, докачи някой малко, вие веднага започвате дело против него. Това е старото учение, което прилагаме в живота, а говорим за новото. Когато говорим за материализъм, аз разбирам, че служим на този свят. Влюбваме се в образа на царския син и казваме, че това, което виждаме, то е реалното в живота. А всичко друго, което е действително реално, истинско в живота. Не го изхвърляме. Всички отношения, които са много по-реални и съдържат смисъл на живота, могат да се проверят. Като говоря за смисленост, не разбирам тази, която вие може да схванете. Аз всякога мога да проверя как вие разбирате нещата и често си правя забавление. Като изчислявам какъв процент от вас ще ме разбере, колко ще ме слушате... И колко ще изпълните. Аз имам предвид от де идете. Вие ме слушате и казвате, а сега ви разбрахме. И аз турям в книгата си. И аз ви разбрах много. Когато хората разбират, и аз разбирам. Но когато те не разбират, и аз не разбирам. Когато дойдете в моята гостилница и аз ви нахраня, приема ви добре и вие ми заплатите и благодарите, тогава и вие разбирате и аз ви разбирам. Ако излезете без да ми заплатите, аз оставам без пари и не ви разбирам. Неразбирането е празна кисия и празен стомах Всяка турба всяка кесия и вашият стомах са всеотношения в света, които не съществуват. Вие сте изложени на страдания, мъчения, гонения. Защо? Защото кесията ви е празна. Ако някой не ви приема в къщата си, ако всички ви изоставят, аз изваждам лошо заключение за вас. Това значи, че не сте поступили по закона на любовта. Опълчили сте целият свят против себе си. Това показва, че не сте послушали учителя си, че Господ ви оставя да се учите от своята опитност. Ще ми възразите, аз съм учил толкова неща от математиката, зная много формули, теореми. Питам ви, като сте учили толкова формули, като знаете толкова теореми, Можете ли да ги приложите, като построите вашето тяло съобразно с тях? Съобразно с Питагоровата теорема. Ще ми възразите, че между вас и тези неща няма никакво съотношение. Има голямо съотношение между всичко това, защото вашият живот е един кръг, който може да се изчисли, защото проистича от две величини – едната по-голяма, а другата по-малка. По-голямата величина е тази на духа, която действа извън вашия живот и не може да се изчисли. Ще кажем, че тази сила е една дроб, която върви до безконечност, но ще дойде ден, да я изчислите. Такъв е законът, по който действа тази сила. При сегашните условия тя излиза извън вашия живот и не може да я изчислите. Това обаче не показва, че няма да дойде ден, когато ще се изчисли тази дроб. Христос казва, «Вие ме наричате Учител, но аз не съм Учител като Моисей, защото аз ще ви уча на закона на разширението, а Моисей ви учеше на закона на смаляването». Когато слеете тези два закона в един, ще намерите начин за свободата. Христос казва, като те ударят от едната страна. Обърни си и другата. Ако ти вземат горната дреха, дай си долната. Какво разбираше Христос под долна и горна дреха? Това има приложение към физическия и духовния свят. Това значи, ако твоята горна дреха лятно време ти тежи, хвърлия и я остави някъде. Ако кожухът ви е бил необходим зимно време, хвърли го от себе си лятно време. Ще кажете, какво ще правим зимно време без кожуха си, ако го хвърлим през лятото? Ами ти отде знаеш, че ще дочака следната зима? При тези условия хвърли кожуха. Да хвърлиш горната си дреха, Христос подразбира, да не влизаш в съприкосновение с хора които искат да богатеят. При това в духовния свят няма зима. Някой човек иска да направи две или повече къщи, друг иска да се учи, трети иска да се разхубавява и така нататък. Не влизай в съприкосновение и не препятствай на тия хора. Който иска да забогатее, дай му и Твоето. Помогни му да съгради къщата си, нека се учи и нека бъде красив. Остави ги да вършат това, което желаят. Поощрявай хората за доброто. Първоначално всички наши стремежи са били добри, но после се изопачили и станали лоши. Например, ти си в гората и почнеш да декламираш нещо, да пееш и играеш свободно. Направиш ли същото нещо и в града, там ще те вземат за луд... Ето как първия твой пот в гората, изразем града, се изупачава. Ако в гората между дърветата си пееш и играеш, те няма да те критикуват. Но дойдеш ли между хората, между културните, словесните същества, те няма да те оставят свободно да издигнеш гласа си. Щом си в обществото, трябва да издигнеш ръката тъй, защото да се образува пречупена линия. Питат тогава, има ли смисъл в този живот? Много пъти, като излизам да говоря, казвам си, ако почна да говоря високо и да махам с ръце, веднага ще дойдат при мен и ще ми кажат. Какво правиш, не знаеш ли, че в едно общество не е позволено да говориш както искаш и да махаш така с ръце? Тогава аз започвам да правя изчисления как да говоря. Как да си махам ръцете, за да не засегна някого? Знаете ли, колко е мъчно да определя човек посоката на движенията си? Трудни са тези изчисления, които трябва да се направят, докато дойдем до една разумна беседа. Мнозина, като слушат, казват, ако изляза да говоря, аз ще говоря по-добре. Тогава ние се намираме в положението на младия и стария кон. Един стар кон бил впрегнат в една кола, пълна с грънци. Той слизал по един наклон и за това вървял много внимателно. Един млад кон го гледал и си казвал, «Да дадат на мене този товар, веднага ще го сваля долу, а стария кон едва-едва пристъпва». Не минало много време младият кон бил впрегнат в колата, пълна с грънци. Трябвало да мине по същия път, но той не вървял внимателно, като стария кон, който мислил за глупав. Аз се затичал силно по наклона и спочупил всичките грънци. Някои ми казват: Кажи нещо по-сериозно. Какво искате, като младия кон ли да постувам? Ако вървя по наклон, ще бъда сериозен. Бавно ще се движа. Ако вървя нагоре, ще пъшкам. С труд ще се издигам, а ако съм на равно място, ще философствам. Като знаете това, изчислете тези две положения в живота, когато трябва да вървите нагоре и когато ви се представя случай да слизате надолу. Ще се върна към първата си мисъл. Казах, че във вашия мозък има набрана много енергия. Жената се сърди и казва, до кога ще рубувам на мъжа си? Аз искам свобода. За това ли се ожених, да му готвя? Мъжът също е недоволен и казва, ти не ме разбираш. Слугата е недоволен от господаря си и иска да се освободи от него. Това са двете положителни енергии в света, които се отблъскват и вследствие на това се явява сбиване, и недоразумение. Дохождат хора да ги успокояват и казват: Не правете така, не постъпвайте против евангелските правила. Неприятелю, няма какво да съветваш, ами превърни едната енергия в отрицателно, а другата да си остане положителна. Ще попитате какво ще се образува тогава. Ще се образува дъжд. Когато жената плаче, нека благодари, че има сълзи, защото този момент е най-благоприятен, за да превърне своята енергия в отрицателна. Нека каже на мъжа си, виждам, мъжо, че ти имаш право. А в живота обикновено и двамата имат право. Затова и двамата са криви. Ако единят е прав, другият ще бъде крив. Затова търсете такива хора, с които да сте противоположни по енергия. Така е и в света. Половината свят са прави, добри или положителни, а другата половина са криви, лоши или отрицателни. Лошите хора са едно благословение. Те имат запас от енергия, те носят условията за бъдещата култура. Добрите хора ще дойдат в бъдеще. Те стават негативни и ще започнат да обработват енергията, която имат. Добрият поет, като дойде света, създава нова поезия, от лошия живот на хората. Ученият ще създаде нова наука, музикантът нови мелодии и така ще се поставят основите на нова култура. Когато видиш един страдащ, ако си писател... Ти би могъл да създадеш такава хубава поезия, с която да повдигнеш ума и сърцето на хората към благородни и възвишени неща. Христос казва, аз дойдох в света, за да ви науча да познавате доброто в лошото и лошото в доброто. Доброто има своя лоша страна, както и лошото има своя добра страна. Доскоро мислеха, че слънцето е съвсем чисто. Обаче днес е известно, че по него се намират черни петна. И слънцето е опетнено. Знаете ли каква тревога се вдига понякога в слънцето? Всякога тревогата на слънцето се отразява и на земята. Когато на слънцето е тихо, и на земята е тихо. Следователно, едната половина на нашата земя е обърната към Бога. Тя е по-близо до Бога и слънцето я осветява, а другата половина е тъмна. Тази половина, която е обърната с лицето си към Бога, събира енергията си. Всеки от вас може да дойде до това състояние. Когато кажете, че нищо не може да направите, вие сте в положителната енергия на земята. Когато вашата земя се обърне към слънцето, вие сте в отрицателната енергия на земята и тогава дохожда културата. Ще ме попитате, как тъй една и съща слънчева енергия някога е добра, а някога лоша. Сутрин слънчевата енергия представлява Майчената любов, а след обед, когато мине меридиана, енергията се изражда. Става лоша. При вечер тази енергия се отразява още по-зле. И за това вечер стават сбивания, убийства и така нататък. Защо стават тези неща между хората? Защото се събират все положителни енергии. За да не стават такива неща, жената трябва да напише закон на мъжа си, да се връща в къщи два часа преди залез слънце. Ако се върне след залез слънце, Главата му непременно ще пострада. Същото нещо става и в нас. Когато замислим нещо хубаво, благородно, ние сме в отрицателната енергия, в светлата страна на земята. Замислим ли нещо лошо, ние сме в положителната страна на земята, в положителната енергия. Господ е положителен, а когато се обърнеш към Бога, Енергията ти е пасивна, съзнателна. Дойдеш ли да воюваш с по-силния, ще бъдеш смазан. Господ се противи на горделивите хора. Когато кажеш, че ще се противиш, Господ ще заповяда да те превържат и да те заведат в някоя болница. Като се намериш в болница, ще кажеш, че си ходил да се биеш за отечеството си. Никакво отечество не си освобождавал. Твоето отечество по друг начин се освобождава. Извади сабята си, т.е. твоята воля, и виж дали тя е достатъчно калена, за да освободи хората. Като ти представят една-две турби с злато, ти си изкусяваш и започваш да говориш, че няма смисъл да се бие човек. Това не е човешко и така нататък. Защо? защото златната турба е зад гърба ти. Това не е идеал. Богатите казват, няма смисъл да се бием, трябва да живеем в мир. Защо говорят така? Защото са богати и нямат нужда от нищо. Много сиромаси пък казват, искаме да се бием, защото имат нужда. Христос казва, аз дойдох да разреша въпроса, който смущава човечеството. Аз съм учител и ще ви покажа как трябва да познавате учителя си и господаря си в себе си. Ако слушаш Твоя Господ, който е дълбоко в теб, ти ще можеш да направиш нещо. Но ако не слушаш Твоя учител, ти ще бъдеш в противоречие. Човек трябва да познава и учителя си и господаря си. Във всеки човек има Господ. Вие често тълкувате много криво думите ми. Искате да се проявите и с това правите големи грешки. Аз ви уча на едно положително учение, което може да прилагате, и мога да направя опит с всеки го. Стига вие да сте искрени. Това е привилегия на моята философия, че може да се прилага в живота. Моето най-голямо желание на в домовете да има отношение, каквито са между учителите и господарите. Децата да бъдат и добри ученици, и добри слуги. Учениците да слушат учителя си, а слугите господари си. Научиш ли на това нещо децата си, внесеш ли между тях тази идея? Дъщерята ще слуша майка си, а синът ще слуша баща си. Дъщерята не може да слуша баща си и синът не може да слуша майка си. За да може синът да слуша майка си, трябва в следното поколение той да се превърне на жена. Тогава ще може да слуша майка си. Същото нещо ще бъде и с дъщерята. В природата енергията трябва да се превърне спрямо вашите енергии. Аз може да съм положителен, но спрямо други енергии. Може да съм отрицателен. Това е закон. Енергията е велика сила, която прониква в нас и строи живота. От 2000 години се проповядва, че Христос е велик Учител и е дошъл да ни спаси от греха, за да се покаем и да станем добри членове на църквата. Че вие и сега имате членове. Имате синове и дъщери, които като станат на 21 години, казват на родителици си, че са оглупели. Какви ученици са тези ваши синове и дъщери? Вие мислите, че много знаете. Често Господ ви изпраща главоболие, като казва. Дайте тази задача за разрешение на човечеството. Защо ги боли глава? Вие отговаряте, преяли сме? Не. Друга е причината за вашето главоболие. Боли ви главата от това, че много знаете. Някой път те заболи корем. Това показва, че Господ ти изпраща тази задача за разрешение. Който не знае на какво се дължи главоболието, коремоболието и други някои болести, той нищо не знае. Коремоболието показва, че енергията в стомаха трябва да се превърне от положителна в отрицателна. Главоболието показва, че енергията в главата ви, която е положителна, трябва да се превърне в отрицателна по отношение на другите енергии. Умът ви трябва да се занимава с възвишени работи. Като те заболи, глава иди при някоя бедна жена да й помогнеш. Заболите глава или корем... Започни да работиш. Тъй казва Господ. Вие казвате, като ме боли глава, аз не мога да работя. Затова именно те боли глава. Защото нищо не работиш. Ако чуят това нещо, лекарите ще кажат. Опасна теория е тази да работиш във време на главоболе. Лекарите обясняват само следствията на болестта. Но те не знаят от какво са предшествани болестите. По-новите лекари казват, че главоболието се явява от пикошна киселина, която се е наслуила в организма, в мозъка, кръвта се сгъстява, организма започва да действа усилено и така нататък. Но как се е появила пикошната киселина? Това лекарите не обясняват. Те не могат да обяснат цял ред причини, които са предчествали появяването на пикошната киселина. Следователно причината на всяка болест трябва да се търси много далеч. Живеем ли по този божествен начин, ще дойде ден, когато моментално ще се изчисти тялото ни от всякакви от тайки, които днес предизвикат болестта. Някои физици допускат, че ако се употреби електричество от 10, 20 или 100 хиляди волта върху човешкия организъм, той би се обновил в много кратко време, би приел детска младост. Тогава ние бихме казали, слава Богу, дойде Царството Божие на земята. Господ изпраща смъртта и казва, повикайте това остаряло дете и го поставете върху диска на смъртта са да се обнови и заживее друг живот. Тогава се завърта колелото на живота с 100 000 волта и не минават 50 или 100 години и същият човек отново дохожда, но вече обновен с нова енергия и ново име. Това е законът на прераждането, смяна на енергиите. Душата може да възприеме много хиляди форми. Вие не сте изучавали какво нещо е човешката душа. Ако бих казал всичко, каквото знае за нея, то би било деветото чудо на света. Толкова много неща има да се говорят за нея. Христос казва, вие ме наричате Учител и Господ и право е, защото съм. Като прочетете по-надолу главата, ще видите защо се нарича така. Искам двете думи – Учител и Господ – да останат у вас. Учителят е една положителна енергия. Всяко разстройство, всяка дисхармония на мисли и желания е положителна енергия, която трябва да се превърне в отрицателна, защото само отрицателните енергии света творят. Това е вярно и по отношение на електричеството. Ако вие сте ясновидец, ще видите, че светлината се явява само на отрицателния полюс. Когато кажат за някой човек, че е привлекателен, то значи, че той има отрицателна енергия в себе си. Това е магнетизмът. Такъв човек има да дава и да взема нещо от хората. Човек не трябва да бъде само любезен към хората, но всяка негова дума трябва да бъде пълна със съдържание. Никога не казвайте празни думи. Някои питат, защо не ни покажеш, че ни обичаш? Щом съм те поканял на трапезата и те нахраня, то значи, че те обичам. Ако ти кажа много думи, а не те нахраня, обичам ли те тогава? Ако те поканя, сбира бомбончета или пасти, това не е любов. Ние трябва да живеем само с хляб. С житни зърна и всякакви плодове. И Христос казва, Вие ме наричате Учител и Господ, и добре казвате, защото съм. Когато този Учител дойде във вашия дом, ще има хармония, музика, поезия, всички ще бъдат на своите места. Няма да има раздори между мъже и жената, между слуги и господари, между дъщери и синове, между учители и ученици. Сега го няма Христос в света. Ще кажат някои, че Христос е дошъл. Не, той не идва, защото има вече опитност. Ако дойде днес между хората, те пак ще го растнат. Който е стоял на кръста, той знае какво нещо са тия гвозди, и, с които е бил прикован. Христос пита сега своите последователи. Има ли още гвозди? И? Има. Тогава не е за мене още да дохождам. Свещениците проповядат братство и любов. Христос не се залъгва от тези думи и пак пита. Има ли гвозди и на земята? Има. Още не е за мене. Някои казват, изяви се, Учителю, ние ще те разберем и оценим. Да. Вие сте приготвили вашите гвозди и искате да дойде учителя, за да ги забиете в него. И това аз виждам всеки ден. Вие вземате всичко, каквото можете от хората. Гледам в градината двама млади разговарят, а до тях стоят няколко агънца и си казват: Културни са тези хора, но нищо не им пречи в един момент да не удерат кожата. Те много добре знаят по на техните господари. Сега ще кажете, че много добре говоря. Да, аз добре говоря, а вие добре слушате. Но аз бих желал да се създадат в България учители, които да учат на благост и търпение. Аз не съм срещнал в България търпеливи хора. Срещал съм такива, които носят неволята си. Но търпеливи? Не съм срещал. Да имаш търпение, то подразбира воля и ум. Си реч да знаеш причините и последствията на нещата. А нетърпението ражда подозрение към всичко и към всеки. Не съм срещал хора, които да убедят, че в нашето дело няма нищо подозрително. Българите нямат търпение и за това подозрението не ги напуска. Второто нещо е да премахнем предубеждението. Всеки ден се борим с нечисти мисли, които ни накацват като уси. Съзнателно или несъзнателно, навсякъде виждаме една атмосфера на подозрение. И след всичко това хората искат да минат за културни. Трябва да се обграждаме от тия мисли, които са остатък от миналото. Те са излишъци, от които всички трябва да се очистите. Подозрението е проникнало в ума, сърцето и душата ви и трябва да се освободите от него. Какво има да подозирам? Някой дойде при мен и иска да ме поизлъже, Аз му казвам. Приятелю, ако не се опитваш да ме излъжеш, аз бих сторил повече за теб. А така ще сторя по-малко. Аз и така съм длъжен да направя нещо за теб. С това не искам да кажа, че съм добър, но че съм длъжен да направя за всеки го по нещо. Защо да представяш работата тъй, както не е? За това понякога казват, че не приемам гости. Защо днес не приемаш гости? Защото не съм изработил нищо и не мога да ви дам нищо. И за вас е същият закон. Не си разположен днес духом, не приемай гости. Кажи, имам да решавам известна задача, която учителят ми е дал. И тъй вложете две неща. търпение и отмахнете вашето подозрение. Подозрението го виждам написано на веждите на българина. И у някой е толкова голямо, че е необходимо цял живот, за да се освободи от него. Тоя знак е на мястото си. Господ го е турил там. А подозрението е отсъствие на безкорисна любов. От него се раждат всички болести. Като срещнете някои хора, вие казвате този е лош, онзи е лош. За вас няма добри хора. Мислете, че всички хора са добри но от тях има само положителна енергия, която вие не можете да използвате. И за това стойте настрана от тях, за да я използват другите. Двама мъже, които имат положителни енергии, се отблъсват. Днес има магнетизатори, които могат да превръщат енергиите. Отивам някъде, дето се бият мъж и жена. Аз вдигам ръцете си, после ги спускам надолу, и мъжът става положителен, а жената отрицателна. Постоя малко при тях и те започват да се извиняват, че са направили грешка. Те не са съзнали закона, по който единят става положителен, а другият отрицателен. И наистина, след като се сменят енергиите им така, че да има и от двата вида, те престават да се карат. Казвам, приятели... Единият трябва да бъде горе, а другият долу. Когато се заеме да лекува някого, магнетизаторът прекарва ръката си отгоре надолу върху болният. Това значи жената да бъде долу, а мъжът горе. Тоест, мъжът да чупи камъни, а жената да гради. Това е учил и Христос. Христос казва... Вие ме наричате Учител и Господ. Учителят е горе на планината, а Господарят е долу, и Той гради там. Значи, ако искате да градите, слезте долу. Ако разбирате това нещо така, няма да има никакво противоречие. Като слушате, ще кажете, че аз ви уча да се откъснете от света. Не ви уча да се отречете от света. Но ви казвам да превърнете вашата енергия в отрицателна и да започнете да градите. Когато си нещо разтревожен, вдигни ръцете си нагоре, а после ги свали надолу. Тогава кажи на стомаха си. Слушай, приятелю, нека мозъкът бъде горе, а ти долу. Препращай материал за него, за да работи. Изобщо дето има главоболие, там страда и стомахът, и обратно. Това показва, че всякога законът е верен. Между стомаха и главата има тясна връзка. Това нещо може да го проверите. Вие или тези от вас, които имат развита воля, може да се лекувате последния начин. Ще се обърнеш към Господа и ще се помолиш като научител и Господ да те научи да управляваш главата и стомаха си. Вие ще кажете, не ми трябва мен стомах и глава, аз искам да имам ангелско тяло и китара в ръка, за да свиря и пея на небето. Това е криво разбиране на Христовото учение. Трябва да разбирате право. Това е форма, а ти трябва да имаш известен резултат. Не искам да създавам антагонизъм между едните, които не разбират правилно Христовото учение, и тези, които го разбират по-добре. И няма да кажа, че едните са на правата страна, а другите на кривата. Но казвам, че тези, които не мислят правилно, са положителна енергия. Докато у нас подозрителността взема връх над всичко, никой не може да оправи света. Преди да заминем, ние трябва да изпълним волята Божия. Българите имат бъдеще като народ, затова трябва да станат търпеливи и да премахнат подозрението. Българите не са толкова добри, но в тях има условия за добър живот. А дето има условия за живот, Бог е там. От българите ще излезе нещо, а не от България. Защото тя е ретортата, в която стават опитите, и като такава ще изпълни ролята си. Съдържанието, което е в ретортата българският народ, е и творческа сила. Когато българите отиват да живеят между американци и други народи, те са учтиви и любезни, но щом се върнат в България, стават груби, недоволни от всичко. Това недоволство се дължи на малкото земя, с която разполагат. Българинът има творчески дух и за това му е тясно. Дайте работа, широк замах на българина, той ще работи. Разхождам се един ден покрай семинарията и срещам един полковник на кон. Гледам по едно време конят му се спрял и не иска да върви. Слиза полковникът от коня и той тръгва. Конят иска с това да каже. Без полковник ще вървя. Но с него ще спирам. Тази черта има и у всеки българин. Христос казва Аз дойдох да науча хората да дават широк простор на всяка душа и да поощряват всяко добро начало във всичко. Ако всеки даде свобода на близките си, както и той се нужда от такава, ще има широк простор на действия и мисли. Ако бихте приложили тези закони, които се крият в моите думи, много нещо бихте разбрали. Аз вземам всичко от природата и го превеждам. Всички закони, които съм проверил от природата, са 75 на 100 верни, а остават 25 на 100, които ще трябва да проверя. Внесете тази вяра в себе си и знайте че у всеки го се крие нещо велико. Някой иска да стане ангел, но и ангел да стане, ще вижда само началото на нещата, но не е и края им. Ти ще виждаш само с главата си, а опашката си няма да виждаш. Като ти отнемат опашката, ти ставаш атом и се въртиш около една окръжност, за да придобиеш равновесие. А въртенето около един център показва, че човек е изгубил своето равновесие. Понеже сме се освободили от периферията, трябва да изучаваме тези дасията, между учителя, който е горе, и майката, която е долу. Това, което е вярно за слънцето и земята, е вярно и за мозъка и стомаха, за духа и душата. Приложете търпението, т.е. развиите ума и волята, махнете подозрението и го заместете с творческа любов. Бъдете тъй силни, че каквато обида да ви се хвърли, да не ви докосне и скоро да се освободите от нея. Няма по-голямо изкуство от това, да се поставиш по-горе от всяка обида и да я заместиш с добри мисли. Всички вие може да свършите много работа, да вършите големи добрини. Това, което сви учителят в дадения момент, може да го научи и ученикът. Всеки, който иска да бъде нещо повече от другите, трябва да се съединява с живия Господ, с унази велика връзка на хармония и да учи закона на мълчанието. Както казват окултистите, бъдете слушатели на великия учител, който говори. Няма по-хубаво нещо от мълчанието. Бих желал да съм на ваше място. Вие да говорите, а аз да слушам. Защото ще разбера всичко, което говорите. Сега, като слушат нещо, хората не само, че не си плащат, а ми започват да критикуват, че това не било хубаво. Христос казва, аз съм гостилничарят и дойдох да нахраня хората. Христовото учение ни показва, че ние имаме условия да станем свети и ангели и гении. А сега какво сме? Ние сме любящите деца на Бога, който ни обича не защото сме толкова добри, а защото е милостив към нас. А Той е най-великото в света, с което може да се кръстим. Ние трябва да оправдаем тази любов, да я заслужим и никога да не дърпаме косите си пред Неговото лице. Щом чуем, че учителят, бащата, Господите, веднага да се спрем. От днешната беседа искам, щото всички, които имат положителна енергия, да я превърнат в отрицателна. Всички, които са горе на планината, да слязат долу, да градят, а които са господари, да станат слуги, от господари няма нужда. Господ казва, сит съм вече на господари, искам слуги, те да оправят света. Христос казва, сега светът ще се оправи от учениците... Синовете и дъщерите, а не от майките и господарите. Учениците, синовете и дъщерите са бъдещето на този свят. Майката се занимава с туалет и бащата пие, а синовете и дъщерите виждат, че родителите не вървят в правия път и за това те се заемат за сериозна работа. Сега займете положението на синове и дъщери, на ученици и слуги. А не казвайте, че сте учители, свещеници, майки, бащица, рек, господари и други подобни, да ви пази Господ от такива грехове. И мен да пази Господ от този грех. И да ни даде да бъдем ученици и слуги на този велик учител и слуги на този велик Господ света, а Той е жив Господ. 15 юни 1919 година, град София